Bon dia, Berguedà. Estàs escoltant Ràdio Pinsaní al 90.6 de l'FM, l'emissora lliure del Berguedà, i això és La Setmana Tràgica, el programa que cada setmana, sense fer vacances ni res, et porta notícies, entrevistes i diferents cosetes. El país segueix molt malament i, per tant, no descansarem i ho seguirem parlant de la crisi i del lo malament que està tot. Fins ara. La Setmana Tràgica, un programa per la pau entre pobles i per la guerra entre, entre classes. classes. Bon dia, Berguedà. Dijous, dia 6 d'agost. Si estàs escoltant, no és divendres, dissabte o diumenges, que no ens escoltes en directe i és una repetició. Ja estàs escoltant la Setmana Tràgica. I com sempre començarem amb un petit recull de les notícies que hem anat trobant, que ens afecten a la comarca. Seguim parlant de Joan Berniol, perquè ara és un, sembla que és un líder ecologista sí, sí, sí. i està creant una plataforma contra la biomassa, contra la central de biomassa i ves curiós, un dels grans empresaris de la comarca ha acostumat a actuar com un cacic i a fer sempre el que vol, ara així elevat a, a gran líder ecologista, Igual enyora el temps en què corria davant dels grisos. Sí, ja I, pot ell ser. Ell també, perquè tothom ho feia. Clar, ho, com no hi érem, no podem saber qui, qui ho feia i qui no. Hola. Ah, sí. Bon dia. Bon dia. I que en Joan Roma ja milita també, ja. El Joan Roma segur que s'apunta ràpid. ràpid, no? S'apunta ràpid, aquests càssics comarcals. Bé, Tot... haver, hauríem d'eure quins interessos hi ha en la construcció d'aquesta central de biomassa. Des d'aquí no, jo almenys no m'atreveixo a valorar la conveniència o no normalment estic a la contra ja ho sabeu, però en tot cas ja vam comentat un programa anterior que el peculiar és que personatges com el senyor Berniol ara s'apuntin a, a la cultura del no claro. el que No sabem que hi ha darrere la central de Biomassa però veure que hi ha darrere dels que estan oposant-se en públic ens fa sospitar una mica i ens agradaria veure aquesta, aquests comerciants aquesta associació de comerciants de Berga que s'ha apuntat a la campanya també mm. doncs com també suposa per exemple una infraestructura destructora com la C26 però en aquest cas creiem que no els hi veurem el peus o, pel. C16, o C16 amb els seus C16. túnels i viaductes futurs bé després d'analitzar de, els nous els nous líders ecologistes de la comarca i el seu, el seu peculiar currículum Uh, parlarem d'una gran empresa, Gas Natural, us sona? És l'empresa que fa els anuncis tan ecologistes. També. Sí, aquella papallona. No? La papallona. <laughs> doncs, Gas Natural comença a buscar hidrocarburs al Bages, ja, està, ja té tots els permisos, només li falta estar pendent que a finals d'estiu li donin l'últim permís per començar les prospeccions a Navàs, Balsareny i Sallent. Està clar que la gent de Sallent ha trepitjat merda, perquè si sí, prous problemes tenen amb les mines de sal, només els hi falta ara que els hi trobin hidrocarburs allà sota i vagi també gas natural a treure'ls i una altra riquesa del subsol. subsòl. Sí, fa uns mesos es va, es va comentar bastant també en els mitjans burgesos que, que probablement doncs, a la zona del prepirrineu català el Bagés Berguedà hi havia petroli directament, no? de fet ja hi ha alguna mina de petroli aquí al Berguedà i que s'estava obrint una mica la veda per poder aquesta... bé, per fer explotacions. No? El petroli d'aquí no sabem si és més o menys bo que el petroli que ens ve de molt més lluny, però en tot cas doncs, l'explotació d'aquests pous petrolífers implicarien també doncs, tota una sèrie de conseqüències mediambientals que ja es generen en països més llunyans i per altra banda, doncs, aquí potser no es pot explotar a, a la classe treballadora com en altres països i per això el petroli han resultat tan barat. Així que ens ho merecem, de fet ens hauríem d'omplir albergada de pous petrolífers i potser ens plantejaríem Opa. això d'anar en bicicleta i de ser agulat. De els teus desitjos igual es compliran perquè no només en volen anar a Bas Balsareny i Sallent, sinó que estan pendents també d'unes d'unes prospeccions, d'un permís per unes prospeccions a diversos municipis del Berguedà. I no oblidem que Paguera, si no m'equivoco, està comprat per un jeque ara, no sé si té algú a veure o no, però ojo, eh? Potser ha tingut projecció de futura,. aquest personatge. Vaja, Eh, cal dir que no creiem que facin cap d'aquests pous al càmping Berga <ríe> però en tot cas, si el volen fer, ja veiem el senyor Berniol posant les mans al cel també, no? Uh, clar, a no sé que em pugui treure calés i llavors segurament segurament els criteris ecològics que ara el guien deixaran d'existir. Recordem que el gas natural que consumim a l'estat espanyol o al sud d'Europa ve sobretot d'Algèria, pel que sé, jo sí. no sóc un gran expert en hidrocarbons, eh? Però... i pel que fa al centre i nord d'Europa, doncs, la xeta ve de... de Rússia, bàsicament, i de fet, doncs, si tanquen la xeta, que ja és una crisi bastant greu a nivell mm -hmm. europeu, no? Sí, els ciutadans de Casserres, Olban, Porreig, Sagà, Santa Maria de Merlès i Vivei Serrateix, que sapigueu que volen fer prospeccions als vostres municipis, per tant, agafeu un martell i una escarpa i comenceu-les vosaltres. Si ho trobeu, potser, doncs us... potser podeu treure pels encenedors. No? I si ho col·lectivitzeu amb tot el poble, igual doncs el poble en està content. Bé, Què més? Què més? Uh, deixem l'ecologia i passem a parlar dels de sempre. Convergents i Mossos. És una notícia de Convergents i Mossos. Convergència vol que la comissaria de Mossos i els jutjats comuniquin per un túnel. Què dius? En sèrio? En sèrio. Com bé sabeu, a Berges vol fer la, la nova ciutat judicial, diguéssim, el nou edifici judicial allà al Pla de l'Alemany, a prop de la comissaria de Mossos, i Convergència i Unió troba molt pràctic que hi hagi un túnel per traslladar els detinguts i que això faciliti la tortura, per exemple. La tortura o les vexacions o no entenem ben bé què, però en tot cas Montserrat Ribera està dient a tots els mitjans de la conveniència d'aquest túnel que seria algo semblant a les catacumbes on abans es torturava i desapareixien tants i tants presoners. Potser ara pensava en aquell aquells aconteixements que van tenir lloc després de, de l'assassinat del Company Santa en què al poble de Berga no? molta gent doncs, es, va, es va llançar ja a la comissaria i a jutjats no? mm. i de fet no van poder traslladar els detinguts d'un lloc a l'altre perquè enmig hi havia el poble demanant justícia. No? Mm. Tot Vé? serà que fent el túnel trobin petroli. <ríe> <ríe> I, I mira... Valla. Bé, doncs veure què passa amb aquest túnel. Vinga, i ja per acabar amb el recull de notícies de la comarca he trobat una notícia que no és gaire notícia però dona una mica de color i sabrosura al tema i és que la polifònica de Porreig se'n va a Cuba se'n va a Cuba a fer uns concertillos doncs bé, eh, uns mojitos a la nostra salut polifònica i notícies de fora de les nostres comarques, del nostre entorn. Eh, comença una marxa per la igualtat i és una iniciativa de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès en la qual està oberta a totes les entitats i persones que s'hi vulguin afegir i aquesta marxa que començarà l'11 de setembre a la plaça Sant Jaume a Barcelona i, i que s'ha d'acabar a Madrid Uh, aquesta marxa és contra l'enduriment de la llei d'estrangeria contra aquesta llei que si ara ja és xenòfoba i restrictiva doncs encara ho serà més doncs contra aquesta llei que des d'aquí des de Ràdio Pinsenia rebutgem perquè criminalitza els immigrants i afecta els pobres en lloc d'afectar els culpables directes del sistema econòmic que patim aquesta marxa serà la marxa per la igualtat i des d'aquí us convidem a tots a afegir vos per denunciar... I què dius, que, quin recorregut farà? Barcelona-Madrid, caminant. Sí, es faran uns 25 quilòmetres cada dia, i a cada parada fent buscant municipis per fer actes públics de, de denúncia de, de la llei aquesta. Molt bé. I, de fet, hi ha, una, hi ha una web que qui vulgui pot buscar més informació, que és marxa per la igualtat. Uh, bé, des d'aquí animar aquestes iniciatives que denuncien aquestes lleis xenòfobes i tan xungues que estem vivint avui en dia. Uh... I a preparar-se, si un dia també des de Berga fem una marxa per prendre la Generalitat de Catalunya, per exemple, no? Sempre està bé entrenar. Vaja. Una altra notícia, la companya Núria Pòrtoles ja ha sortit la sentència, ha estat condemnada a dos anys i mig de presó. Audiència Nacional ha condemnat Núria a Núria Pórtoles a dos anys i sis mesos de presó pel delicte, atenció de, temptativa de col·laboració amb banda armada. Està molt bé. <laughs> temptativa de col·laboració, cuidado. Diuen que volia col·laborar amb una banda armada que no sabem ni si existeix, que de fet no existeix, és l'única cosa que sabem. Potser li van passar la màquina aquesta de la veritat, no? Sí, o tenen unes màquines que llegeixen el pensament, haurem de deixar de pensar. Sí, més perquè, val, perquè... Clar, ara penses, m'agrada un així, així et passi alguna i ja ets culpable de pensar i desitjar que vols que succeeixi alguna cosa. Sí, a més a més, l'estat feixista italià ha absolut el Juan Sarroche, no? Mm. Dic, això sí, de, sí, de, sí, no sentit, que era el principal de... acusat. Sí, de fet Era la persona amb qui la Núria s'havia solidaritzat no? mm. i per altra banda també l'Alfonso, que és aquella persona que va fer un cop de puny a un mosso durant una manifestació contra... A un mosso armat amb un cubotant. Exacte, un mosso armat d'armes il·legals durant l'exercici d'una manifestació als carrers de Barcelona doncs aquella imatge que... bé, aquella imatge <laughs> doncs... Sant bonic, eh, ho pots Vinga, va. Doncs, que va tenir la conseqüència d'un mosso al terra i, i la fotografia d'una arma com el Cubotant a la seva mà, doncs cal dir que aquell manifestant, que va, bé, doncs, gràcies a ell no, va, es va poder veure eh, l'utilització d'aquestes armes per part del, del, cos, del cos policial dels Mossos d'Esquadra, doncs ha estat condemnat també eh, una, al voltant de 3 anys per agressió i altres els típics càrrecs dins de, del paquet, desobediència, agressió, resistència, totes aquelles coses. Vaja. I ara una notícia de fora també laboral, com cada setmana, un lloc o altre despedeixen centenars de treballadors. En aquest cas portem la notícia de Nissan i Roca, que, que en ple estiu despedeixen més de 700 treballadors de Nissan i uns centenars de Roca amb la curiositat afegida, com ja va passar amb la SEAT i com ha passat en altres llocs, que la major part dels acomiadats són de CGT. És curiós que, que un sindicat que és el tercer, en moltes empreses és el tercer més força, amb més afiliats en tot cas, sigui sempre el que més despedits té. O no és tan curiós, no? o no és tan curiós, o tots sabem perfectament per què passa. Sí, també vaig llegir fa uns dies que Catalunya és la comunitat autònoma que més, eh, que més eres, eh, expedients de regulació, regulació d'ocupació ha aprovat arreu de l'Estat espanyol. Assistem. Sí, de fet, al grup Roca ja ha despedit des del 2006 més de 1400 treballadors i tot amb aplicacions de diferents erros d'aquests que comentaves Jordi d'expedients de regulació d'ocupació en què l'empresa amb un chantatge, et diu Home, o despedim uns quants i arreglem els horaris i els sous o hem de tancar. I amb aquest xantatge doncs, van retallar drets dels treballadors i van tirant cada cop més treballadors a, a l'atur. I aquí al Berguedà també, al polígon, unes quantes empreses. També sabem de Nilit, a Porreig, etc etc. Nilit, l'empresa sionista de Porreig. Sí. Recordem que és una empresa de l'estat d'Israel que també realitzarà uns, unes regulacions d'ocupació. I ve una, una altra notícia, ja per acabar, les notícies de fora de la comarca, és que l'estat espanyol incompleix el protocol de l'ONU en matèria de tortures. I és curiós, perquè parlàvem fa poc d'un túnel que de comunica uns jutjats i una comissaria de Mossos, que segurament també incompleix els protocols de prevenció de tortures. És una cosa com molt medieval, es que això del túnel és molt, del túnel. A mi m'agradaria veure'l perquè andades. segur que la Montserrat Rivera li agradaria el túnel amb unes cadenes d'aquelles per sí. lligar la gent, unes rodes, unes màquines d'estirar pinxos i que el comuniquin amb el convent <laughs> I fins aquí les notícies, tot recordant que fa 100 anys de la setmana tràgica. por explotar, caminantes sin caminos, ¿por dónde andar? En su rostro está mi rostro y el de tantos otros, que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos, caminando por el mundo, silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión, dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra Pasaron y pasarán delante de la humanidad Nadie les dará cuenta y olvidarán A los muertos y a los que quedaron detrás Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, sin poder andar. Damos un paso adelante, y mira atrás En tiempos, en los que organismos velan por el bienestar ah. Quien está de su lado, nunca nada le ha faltado Y los demás, no. tendremos más tendremos hay nada más, no, ya, ya, no, más. Solo saber que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible, posible horrible, horrible, tangible, divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer, miradas que antes radiaban, radiaban vida, miradas que ahora vemos de hacer en mar de muertos ahogadas en ira. No, no hay perdón, lágrimas y rabia, nervios tierras engañadas, en la selva el árbol nunca ha dado balas, quien sembró discordia repartió las armas, no, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas, en la selva el árbol nunca ha dado balas, quien sembró discordia repartió las armas, no hay perdón ni hay olvido, si pueblos estigmatizados, la mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido señaló al asesino, no hay perdón ni hay olvido Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo No hay en la selva Bien, seguimos a Radio Vincenia i aquest ordinador ja ens està fent al sal una altra vegada? Des d'aquí aprofitem per cridar a tots els nostres oients que tinguin ordinadors antics o aparells informàtics antics, ratolins, pantalles... Porteu-nos-ho, si us plau, si no ho feu servir, que ens convé molt tot tipus de material informàtic. I passem de secció? Molt bé, doncs estem a l'espai del temps de Ràdio Radiodio un espai referent de la meteorologia mundial. I bé comencem amb el Malpart actual, la temperatura aberga a hores d'ara, que són dos quarts d'onze dijous. És de 26 graus, fa molta calda i sobretot els estudis de Ràdio Pinsania Sí, a Ràdio Pinsania en lloc de 26 graus n'estem visquent 36 Sí, tenim moltes màquines engegades en aquest moment Bé, i cal dir que aquesta nit que heu passat bona nit heu tingut fred, heu tingut calor bé calor, calor, calor jo, jo he dormit bé Jo, jo no gaire eh? El cansament acumulat <laughs> Però... Ho entenem, és un altre factor important aquesta nit, la mínima ha estat de 20 graus a Berga, el qual és bastant alta. Eh? Això ja semblava Barcelona, més una mica de xafogó. Jo em sembla que dormim malament també perquè era lluna plena i som molt llunàtic. Era lluna plena completa, completa, completa. Oh, si ho sé, sortim, no <laughs> <laughs> Doncs sí, lluna plena. Sí, de fet, abans deèiem no? en quina fase estava la lluna? Ens n'havíem oblidat. Doncs sí sí, estem amb lluna plena i la humitat aquesta a hores d'art de del 50% i això explica el fenomen de la xaufogó que també explica que tinguem la samarreta doncs, una mica humida o mullada directament segons qui La pressió actual és de 1.012 milibars, que és la pressió més o menys mitjana eh, La precipitació acumulada aquest mes de que portem són només els escassos 2 litres per metre quadrat i gran... això és un desastre és bueno, gran... clar estem a dia 6 d'agost però tampoc. ara ho arreglem eh? avui caurà una que no sí, sí, ara ho arreglarem. i a l'any doncs, portem també, també poca pluja 387 sort que sortim d'un any anterior doncs, que ha sigut bé, un tot un èxit pluviomètric. de fet també he comentat que fa dos anys que va ser un any molt sec en tot l'any vam tenir 320 litres o sigui que portem el que portàvem en un any sencer Exacte. La Baeix encara està bastant plena, tot i que ha baixat una mica. Però... Ha baixat bastant, sembla sí. ser que estan obrint molt les comportes, no sabem si per generar electricitat o perquè Barcelona s'obreguin. Intentarem investigar però estan traient molta aigua d'aquí. Sí, cal dir que la Riera del Mar Gansola encara baixa bastant plena, ahir ho vam poder comprovar, mm. i bé, tot això són les tonteries dels de, de científics. No? Lletres, números. Però el que importa a l'hora de fer la previsió és el coneixement i el saber popular i en això el Guillem doncs és un doctorat i abans ens apuntava uns quants elements. Bueno, el doncs jo apunto que aquesta nit plourà molt i, o si no aquesta nit demà perquè hi ha moltes formigues voladores, no sé si us heu fixat aquests sí. dies? Hi ha moltes sí, formigues sí. voladores i això és un fenomen que científicament està comprovat que les formigues saben quan plouen i nosaltres ho a partir de satèl·lits, però les formigues voladores saben quan plou perquè quan veiem formigues voladores que engendrar, és la formiga mascle, és la que surt per engendrar la reina que faci larves. I com que normalment quan hi ha moltes pluges, les formigues estan a terra i s'omplen d'aigua, eh, moltes formigues moren i les larves no moren perquè les larves suporten l'aigua. Llavors Quan neix la formigueta, eh, després de tormentes, doncs es repobla un altre cop el formiguer i pot seguir l'evolució de la vida. I per això quan veiem formigues voladores és que plourà bastant perquè hi haurà moltes aixes de formigues. I ja està. I a part tinc una altra cosa que la visc en la primera persona i és que tinc els lligaments trencats i ahir em fotia un mal que flipes. Això això sí que... I això, i això també és un símptoma inequívoc de que plourà, o avui o demà, però tot indica que avui. De fet ahir Camprodona estava plovent. Eh? A Camprodon sempre hi plou, que aquella zona és increïble. Sí, es veuen uns cúmuls cap allà, aquella zona del Ripollès, que s'ho queden tot. Sí. Molt bé, doncs, eh, Dit això, què més hem de dir? El Guillem ja ens ha fet la previsió. No sé si avui també les mosques estan molt pesades, però ma mare també m'ho deia, que si les mosques estan molt pesades és que plouria, ja ho comprovarem al llarg del dia. En tot cas, doncs, sí, eh, els mapes també assenyalant això, previsió de tempestes de tarda avui al Pirineu i demà doncs que s'generit generalitzaran. i així que un cap de setmana també tempestuós que igual amb una mica de sort doncs ens tornarà a omplir la baieis. En tot cas, en conta amb els jams, sobretot. I bé, ja que el Guillem explicava això, doncs jo explicaré una altra cosa, que és que si volem podem mesurar la temperatura a través dels gris. A través o sigui, dels... del cant, dels gris. va, home, va. Però amb què us esteu tornant els homes del temps d'aquest programa? A què us esteu tornant? Per calcular-ho en graus Fahrenheit, que de fet no me'n recordo ja de l'equivalència, però en tot cas doncs ho busqueu, n'hi ha prou a comptar el nombre de deguirics que fa un grill en 15 segons i sumar-li 40. Després ho convertim en graus centígrads i ja tindrem la temperatura aproximada Toma, va. Sí, home va no ho has fet això Jordi no ho a diré no d'entrada no dir. no. ah, com comptes amb 15 segons quan grics fa un grill grig, grig, grig, doncs ho diré ho tret de la premsa burguesa no volia dir però ja que ho dius si, si em <t 'en> creus més doncs... <t 'en> és això. així et crec menys ah, okay. <t 'en> si t'ho hagués dit algun pagès. Bueno, en tot cas, el que sí que podem intentar, com jo ja davant de casa tinc molts grits, em puc comprometre a un dia d'aquests, gravar-los durant 15 segons i sí. escoltar-ho lentament per saber exactament, perquè clar... Si sí, hem de trobar la taula d'equivalències de Fahrenheit sí, a, Sant, a... A graus, a, graus, a, tigres a tigres i una calculadora, sí. perquè em sembla que amb tants càlculs que haurem de fer acabarem abans. I ja ho tindrem. Ja eh? ho tindrem. Molt bé, doncs... Uh, això Possibilitat i previsió de tempestes Insectes pesats I a l'estiu tota cuca viu. Vinga, canviem de secció I passem a l'espai obert Posem una cançoneta per això Jordi, primer Vinga va, anem als Balcans Vinga Anem a Vixe Suntza but vice ce viti sa la mai se ci na mai yo yo yo yo yo so sesia so sesia yo Està tossir Seguim a Ràdio Pinsenial, 90.6 de l'FM, i això és la setmana tràgica. I ara passem a la secció de l'Espai Obert. I per nosaltres és una molt agradable sorpresa tenir avui una gent aquí de l'Ateneu de Palafrugell, Una gent que vam conèixer ahir al Cine La Fresca, aquí a l'Ateneu, a al Cine La Fresca que, durant, com ja sabeu, tot el mes d'agost, cada dimecres, fa sopar i cine aquí l'Ateneu, i ahir vam conèixer unes persones de l'Ateneu de Palaforget, de l'Empordà, que són l'Amàlia i en Maiko. Hola. Hola, Hola bon, bon dia. dia. Bon dia. Uh, bé, esteu aquí de vacances, en un intercanvi amb gent de, sí, sí. de Berga, i amb el Jordi alguna vegada ja hi havíem estat a l'Ateneu, Vasem tu, no, de Palaforger? No, però. No, per vale, amb, pues amb una amuna altra, vaig estar-hi, quan estaven els de la marxa del decreixement, ah, sí, just sí. després de, de que estiguessin aquí, em sembla la setmana després de que estiguessin aquí. Jo lo més a prop que estats des de l'Ateneu Estel Roig de la Bisbal. De la Bisbal. I l'Ateneu Paquita també. Correcte. Doncs jo vaig arribar a Palaforgell i vaig arribar i vaig descobrir un Ateneu que no coneixia, que existia a Palaforgell on en aquell moment hi havia els de la marxa del decreixement que bé, que, com ja us han parlat altres vegades, estan fent una gira per tot el principat i hem descobrir un això un ateneu que no conexiem i del que avui en tenim dues persones aquí, l'Amàlia i el Maico, que ens podrien per començar a explicar una mica la història d'aquest ateneu tan desconegut pels bergadans. Bé, nosaltres realment fa, fa poquet que estem a Palafrugell i, bueno, podem explicar la història, doncs, pel que ens expliquen els amics, no? I els companys de l'ateneu. Resulta que a Palafrugell hi havia hagut doncs, diverses tentatives d'ocupar espais per fer centres socials ocupats eh, que havien corregut diversos eh, bueno, divers allotjaments i problemes i quan la gent va sortir molt al carrer pel tema de contra la guerra d'Iraq el 2002 i 2003 un moment que la gent doncs, tenia força al carrer van poder pressionar l'Ajuntament doncs, per aconseguir un espai, no? un espai per, doncs, per fer-lo obert al poble. I l'Ajuntament els va cedir aquest espai que estava una mica ruïnós, però bueno, es van juntar una colla d'amics i així doncs, amb una mica d'empenta i ganes van anar transformant l'espai i un bon dia va arribar una persona i els hi va fer una donació econòmica bastant important. I a partir d'aquí eh, doncs, es va facilitar una mica la cosa i bueno, ja van... Ens podríeu passar el telèfon d'aquesta persona? <ríe> bueno, va ser un, don, un donant anònim que va desaparèixer, així que mira, bueno, bé, bé. encara ja ha... No perdem l'esperança, sempre no, no. ens pot passar a nosaltres. També, sí, algun dia sí, si ens està escoltant en aquests moments... <ríe> I. Bueno, la veritat és que l'espai doncs, ara està, està molt bé perquè bueno, té una barra, té un petit escenari i, bueno, una, i cuina. Té una cuina. Té, és un edifici que consta de dos pisos oi? Ah, això sí. mateix. Eh, quan arribes abaja l'espai aquest que dieuu amb una barra, amb un escenari la cuina, deu ser baix, també sí, és l'espai sí, sí. que jo vaig veure Exacte. i em consta que dalt també hi ha un altre ha... espai que no, no vaig poder veure aquí. Sí, hi ha dues sales, una molt guapa que té així per fer dansa, de parquet, i una altra que, és, eh, que té ordinadors i una biblioteca, està molt bé equipada, que és per fer tallers amb, nin, amb nens, mm -hmm. de, així de repàs escolar i tot això, està molt bé. Molt bé, i a part d'aquestes activitats amb nens, quin, quines activitats més es desenvolupen a la Taneu de Palaforgell? A veure, es fa, bueno, això, cada dia, ara a l'agost no perquè estan de vacances, però es fa un programa que es, es diu Gran, eh, fa aules, aules de repàs per nens, eh, immigrants sobretot, i, eh, i dansa, es fa dansa, del, del, bueno, dansa oriental, també es fa Kung Fu, i, I també bueno, una vegada al mes es fa cine, també, es mm -hmm. passa una pel·lícula, eh, però a baix. I, i bueno, nosaltres, que fa quatre, mesos, quatre meses, que estem, que estem dinamitzant un espai que es diu el racó, el racó de l'Ateneu, i que fem bueno, és un espai així per, per fomentar la cultura i fem pastissos, quix, creps, amb productes ecològics i de locals eh, i sobretot el que fem és eh, bueno, que la gent pugui estar allà escoltant música, fem un dia de música, un dijous de música, això és cada dijous, eh, de 7 a 11, un dia fem música en viu sobretot, eh, un altre dia fem art, literatura, pintura, un altre dia fem llocs de taula cooperatius, i un altre dia fem eh, interculturalitat, o sigui, que ve gent d'associacions o gent a explicar la seva història d'un altre país o el seu viatge i bueno, fem, fem això, o sigui, que estem en aquest espai. Ara que dit això, hi ha com una xarxa agroecològica per, per aquelles comarques. Sí, sí, sí. sí, exactament. O sigui, nosaltres vam començar per això, perquè teníem aquest, diguem, amb gent d'una xarxa ecològica que es diu Port del Sud, que fan productes ecològics de tota la zona i volíem bueno, donar-los donar suport. I, i bé, bueno, comprem els productes a ells, pues, les verdures, la fruita i altres productes bueno, així d'ecològics. I bé, bueno, amb, amb aquesta matèria prima fem els pastissos, les, les quix i tot això. I, bueno, també és una manera de donar suport i també fem eh, eh, les coses amb, amb preus populars. A, a, a, o sigui, malgrat ser eh, ecològic, també es pot fer amb preus populars. A mi vai estar entrant en unes ganes d'anar a l'teneu de Palafrugell i aprofitar i fer un bany a la platgeta. Tu és que ets molt tropical, Jordi. Sí, sí. Després els hi demanaem que ens parlin de les platges de Palafrugell, una sí, sí. mica que... Ben parlar per això de l'Ateneu, eh, i hi ha diferents entitats no, que participen allà, quines, oh, quines entitats podem trobar? Oh. Bueno, els grup, més que entitats el que hi ha són grupets, no? sí que hi ha l'entitat del GRAM, que treballen amb, amb minories culturals, com ha explicat l'Amàlia, que són els que fan el repàs a, a la realitat de Palafrugell és que hi ha molta immigració, persones d'origen immigrat del Magreb. Llavors doncs en a en aquests joves, els hi fan rapàs. I, bueno, els que monten al cinema es diuen am, amics de l'art, no? Amics de l'art, la... que crec que són tres. Sí. I bueno, passen pel·lícules i nosaltres doncs, bueno, som 4 i fem això l'espai del Racó. I, però, bueno, i després bueno, va passar passant gent així individualment i si demana l'espai per fer algun tager tage, pues es fa el taller. Sí, perquè una mica la idea és doncs, que sigui un espai doncs, obert, no? doncs com solen ser els Ateneus de, de Catalunya, I, i també el que ens interessa és anar convidant entitats perquè vagin passant i bueno, pensem que la forma d'enfortir una mica la el poder social no? doncs és que ens aconeguem que tinguem confiança i que tinguem espais de trobada i bueno, i si fruit d'aquí surten idees de col·laboració doncs, doncs molt millor perquè la, el funcionament una mica va ser una assemblea setmanal o com, com funciona ja heu dit que hi ha com grups de treball no? però sí, després siguem que sí, sí, Ent... eh... Sí, diguem una mica bueno, el funcionament del de local. Uh -huh. El si. bueno, local es, bueno, es gestiona per, per una assemblea que es reuneix els, els dijuns a la tarda i bueno, a l'assemblea ara este molt pocs, poca gent i la, la, la idea és que bueno, pugui ser més una assemblea fort, no? però ara estem així una mica, <ríe> necessitem més gent i a bueno, aquesta assemblea es decideix que, les, les coses que es fan, si, si es fa un taller o no, si es fa aquest espai o no, o una pel·lícula que es, que es projecta o si es participa a les barraques o no, bueno, coses. i també es fa un butlletí que això és eh, mensual i a aquesta assemblea pues, es decideixen els temes eh, de, de, de la, de la, del, del butlletí. Eh, Quin és aquest butlletí? és un bolletí que, que fa així, un recorregut de, com, bueno, que, com aquesta, aquest programa no? de, de les notícies de la zona i bueno, així, amb una mica de, de crítica, per suposo, i, i bueno, gaire, bueno, gairebé de, de, la, de la gent que està allà pues, algú fa un escrit o no. Però, com... com es diu? El budgetí, el budgetí. El budgetí. Mm -hmm. I quins problemes o quins marrons teniu per allà actuals? o Quines denúncies són doncs de, importants? D'expedients de regulació també n'hi ha hagut per allà. concretament bueno, A Palafrugell ben bé doncs no, no estic enterat, no? però al poble Bahí a Palamós hi ha una fàbrica que es diu Hutchinson, una multinacional, que tenia en plantilla més de 700 treballadors. I, bueno, es, es, es pot dir doncs, que la, quasi la meitat de les famílies de Palamós depenen de, de la fàbrica o de la pesca antigament. I, bueno, en, més de la meitat de la plantilla ha anat al carrer eh, fa pocs mesos. I, bueno, que hi ha més a Palafrugell especialment problemes de tipus ambiental. Per, per exemple, a les, a les platges, no? aquestes platges tan magnífiques que veiem a les fotografies... De... Aquestes platges idíl·liques a les idíl·liques, que volien al sí. Jordi. No em diguis que no existeixen. Oh, sí, sí, sí, existeixen, sí, sí, sí. I, i val la pena que hi aneu perquè és, és un tresor que tenim allà no? i calem de cuidar. Però la gestió que s'està fent del territori doncs, ja sabem amb quins criteris es fa i són essencialment econòmics. S'ha fet un estudi de la zona litoral des de Tossa de Mar fins al cap de Bagur. les poblacions de Tossa, eh, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i en les quals hi ha ports esportius eh, enormes,'s han fet allà amb, amb més amb 33000 i de marres també hi ha en total a les platges que són més verges que no han pogut fer aquestes infraestructures tan grans, doncs se'ls ha acudit que també podien explotar-les penjant milers de boies que les posen a l'estiu i les lloguen perquè la gent hi posi l'embarcació. No? Llavors, bé, bueno, només cal anar allà a la platja, mires a una mica l'horitzó i veus una fantàstica línia de barques que t'ho tapa tot, i si s'acut anar a nadar i allunyar-te una mica de les roques doncs, bueno, has d'anar esquivant tots els motors que et van trepitjant. I, bueno. Com una autopista de barques. No? És com una rambla, però motoritzada, no? i anar al mar. Són platges de sorra fina, sorra menys fina o de pedres directament? De tot. De tot, de tot. Hi ha pedres, oi? Hi ha pedres a les caletes i bueno, a la platja del castell o a la platja de la fosca és de sorra. Sí, a Pedres pot ser un gran missatge per a aquestes embarcacions. Sí, pedres contra barques. <ríe> estimats oients, que sapigueu que un port esportiu és un lloc que no trepitjareu en la vostra vida, a no sé que tingueu Exactament. un iate, i amb el sou mitjà d'un Bargadà amb 13 a un 15% d'atur, és molt difícil que aconseguiu tenir mai un iate d'aquests. no sé que ens escolti l'estimat Joan Berniol, el líder ecologista, que ell sí que pot tenir algun. També hi ha les Gavarres per allà? Mm, ah, sí, també, també. tenim com... el problema aquest de les Gavarres, que, bueno, que és de, més, més de la Bisbal, no? que, uh -huh. que ara està aquest procés de la construcció de la variant, bueno, que, que, que, bueno, que ja ha arribat a tapar la Frugel i eh, la, la idea és que arribi més enllà. No? I, I estem bueno, pensant que, com, com es fa cada any, a l'agost, que és quan la gent està més de vacances i més desarticulada, és quan s'aproven aquestes coses i ha passat cada any, o sigui que estem esperant que aquest agost s'aprovi també. I és una llàstima perquè passarà per les Gavarres segurament, perquè a l'altre costat té la gent molts interessos, i econòmics per I, i clar. Doncs, eh, arribarà ja, passarà per les Gavarres, serà un lloc natural molt, molt maco és una llàstima. Sí, mentre, mentre estan esperant que l'espai d'interès natural de les Gavarres doncs, rebi una protecció més important, doncs, bueno, els polítics molt hàbils estan, acaben de destrossar tot el que poden per, doncs, per poder tirar els seus projectes basats en els hidrocarburs com dèiem abans, ni de potenciar transport públic, ni tren ni re, sinó automòbil privat i bueno, carreteres i autopistes pel mig del bosc. Perquè aquests dels des puguin arribar també més, més d'hora, no? Més ah, veure, sí, clar, a, les seves i la seva, la seva embarcació. Bé, ens heu parlat abans també de les barraques, que, sí. eh, hi ha festa major a Palafurger i Monteu barraca u Ha passat la setmana passada mm -hmm. sí, va ser. Sí, bueno, fa oh. dues setmanes, I Si sí, a l'Ateneu ha muntat una, una barraca, mm -hmm. nosaltres no, no hem participat. Bueno, estàvem així molt d'acord perquè també la gestió de les barraques és una mica eh, sospitosa. Bueno, que tot, tot està super coordinat per l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de posar les begudes. Eh, o sigui que les entitats han de pagar les begudes a l'Ajuntament, eh, l'Ajuntament ha pagat un càtering per la gent de l'Ajuntament i de, de, bueno, els concerts, però allà bueno, s'han demanat begudes eh, de molta pasta i la gent allà, o sigui que és un espai bueno, que a mi, a mi personalment no m'agrada, jo no estava molt d'acord, però bueno, hi ha gent de l'Assemblea que, que estava d'acord i bueno, es fa però cada, cada any ens qüestionem si, si, si participem, no, participem o participem. No. De fet l'autogestió d'aquest espai, de la festa major i de les barragues des dels municipis doncs, no es posa gens fàcil. No? a Berga la batalla és constant no? i des de l'Ajuntament doncs, es fan molts esforços per doncs, això no? per, perquè cada cop es, es depengui més no? de, de les seves infraestructures i de les seves decisions i i en, bueno, contra tot això també cal dir que s'ha creat una coordinadora de festes populars alternatives a nivell de països catalans i bé doncs que és una iniciativa que, de la qual ens alegrem i que pot potenciar tot això, no? una mica aquesta autogestió. Bé, a part d'aquests desastres ecològics i aquestes coses que no funcionen, per acabar amb una nota d'optimisme, Voleu convidar els nostres oients a que vagin a l'Empordà? Algunes coses han de valdre pena. Sí, no, realment, jo penso que la comarca doncs, és un espai amb una riquesa natural impressionant. Bueno, Tant tan en bosc com platja, i també hi ha rutes per fer en bicicleta, que això afortunadament doncs, els ajuntaments ho estan impulsant i s'estan coordinant per fer rutes Eh, doncs campar al minones amb altres. I això et permet doncs, conèixer el territori d'una forma més, doncs, més agradable jo crec. i llocre. Bueno, I us convidem al nostre espai, que es diu el racó, que fem els dijous, a la nit, i, i que fem aquestes coses tan bones, de pastissos, i estan molt bones també, <ríe> o sigui que... Eh, jo em convidem. sento molt convidat, Entre això la platja i tot passant ja. per, per la Bisbal per... l'Abisbal. Dijous a la nit a Palafrugell. divendres al divendres matí a la platxeta. El, matí, ja. el plan perfecte. Vaya. Us esperem. Doncs moltes gràcies a l'Amàlia, al Maiko i a l'Ateneu de Palafrugell per ser, per existir i per lluitar pel que lluiteu. Vinga, salut. Moltes, gràcies. Doncs moltes gràcies i endavant amb el projecte que teniu. I bueno, estem a l'espai de l'agenda i avui a la Font del Vals eh, tenim el mestre aquí Copi de la Serra amb la Madeu Casas i demà tindrem a Eduard Camines que és un poeta i un músic de veritat i que era líder del Zitzania un grup de Girona que va tenir bastanta volada i bueno, es veu que aquest home a més a més es disfraça i fa, és, és molt és un xou tu el coneixes Laia? les vist perquè algun cop. Jo els veure amb la temps i perquè coneixies Itzania llavors això que mitgexeixes però tampoc, o si sigui, l'últim l'últim no fa molts anys, diguem vaig veure sol actuant. Però sí és un tiu així, bueno, mi, quan el vaig veure vaig sense i com ja veieu, oïdores i oïdors, avui tenim a la, Laia. la bon nostra, dia, Laia. Bon dia, Laia. La nostra representant als, als nostres mitjans, i especialment a la directa. Eh, I bueno, ja aprofito per dir que s'ha creat una coordinadora, Oriol. Sí, s'ha creat la coordinadora de festes majors alternatives, eh, com ja hem apuntat abans, has apuntat tu, Jordi. I en... Llegeixo aquí el petit comunicat que tenen Podries fer el favor de no tossar davant dels micròfons Clipejo, oi? És es que fa molt fred aquí l'estudi Ens que... estem acostant les orelles Clipejo, ho sento És que sóc al·lèrgic als sprays aquests Que hem tirat per aquí dins en aquest context de creixement de les festes majors autogestionades, entenem que és molt important augmentar-les qualitativament i quantitativament. A la vegada que veiem com les administracions posen més traves burocràtiques a l'organització, sobretot en relació a l'espai, i sempre busquen l'aïllament, quan no directament la prohibició, com passa sobretot alguns pobles del País Valencià, on les batlles on les vetllies no cedeixen cap espai públic per desenvolupar les activitats de les festes alternatives. Objectius de la coordinadora. Facilitar la creació de noves festes majors autogestionades als pobles que així ho desitgin. Crear una base de recursos per l'intercanvi d'activitats, infraestructures i coneixements entre festes majors autogestionades. El qüestionament crític i pràctic des de dinàmiques institucionals i comercials de l'oci i la cultura populars i la creació d'una xarxa de coordinació d'esforços que es consolidi i que doni capacitat de resposta comuna. I aquest projecte tan interessant, de moment hi adherits a de les festes de Palma, de Castelló de la Plana, de València, no? de Lleida, Cornellà Llobregat, Sant Padó, Vilallonga, Cardedeu, Burriol, Manresa, Sants, Vilafranca del Penedès... El Gemasí Artés Gramenet del Besòs Viladecans Sarrià Sant Feliu del Llobregat Clot Camp de l'Arpa i Sant Andreu del Palomar donc celebrem aquesta nova coordinadora de festes majors alternatives i, i aquí som doncs us dic les festes alternatives que hi ha aquest mes si us sembla Sí un petit matís, abans hem parlat d'alternatives o tendim a parlar de festes majors alternatives gestionades però gestionades sí, perquè avui en dia hem, hem... Hem llegit, o hem sentit, depèn quines festes majors, alternatives, entre cometes, que espanten una mica. Per tant, mm. ens quedem més amb el terme aquest, no? autogestionat. De fet, ells utilitzen els dos termes, autogestionada sí. i alternativa. Perquè és alternativa a l'oficialitat, diguéssim, no? També. És un... Si volem crear una societat alternativa a la merda aquesta que ens governa, també, també està bé. A mi no, no, no, no em desagrada aquest terme, tampoc. La cosa que molts cops es lliga el aquest mot, el mot alternatiu a ja, doncs a punky o al no. o sé, sí, o coses o, o més integrat sí. eh? l'alternativa sí, també sí. l'ofereix la tele i segons quins sí. anòpsis o... també, també Doncs, ve, si us sembla, també, aquest... per, perdona i per acabar comentar que a la directa treu un suplement amb les festes. Clar, bueno, vam treure aquest suplement sí, amb, la, amb la coordinadora i clau no hi surten totes i bueno, va ser una mica pressifitat amb la intenció que sortissin alguns programes de les, de les que ven ara a l'estiu però clar, no, evidentment no hi són totes, hi ha molta gent, clar, per exemple, per les del meu poble, que és Sant Andreu del Palmar. O Gràcia. O gra, no, Gràcia, clar, Gràcia Gràcies sí que surt una mica, però Sant Andreu, per exemple, són al desembre, les que són al Clot, o bueno, aquestes estan tan enllà, doncs que clar, no tenen ni el programa, no? Sant Feliu, llavors, la intenció és dir, bueno, sí que són gent que et si que és la intenció és de dir, bueno, sí que són gent que et i tal, però que, bueno, que, que ja en farem més, en tot cas de suplement, si cal però bueno, la iniciativa està bé, jo crec i de fet bueno, tant amb aquesta gent de Palafrugell, per exemple, doncs, també d'animar doncs, que si hi ha una cosa així que, que de fet es crea per això per crear facilitats a la gents doncs, que potser no, no les té o que, allò, doncs, per tant de coses materials, no? de deixar-se equips, de històries així que també es vol no? que hi hagi una mena de, de, de deixar-se les coses que ja es fa. de fet alguns al País valencià crec que hi ha gent que estan passant de pobles i, bueno, és una cosa hi ja es fa però que d'alguna manera si que si fa més així, sèrio. Doncs, bueno. doncs uh, comencem per l'hora cronològic. He triat les quatre festes alternatives de la coordinadora d'aquest mes d'agost, del 7 al 16 en tenim a Vilallonga de la Safor, País Valencià, del 21 al 28 en tenim a Borriol, a Castelló, del 22 al 31 les tenim a Manresa, ben a prop, i del 24 al 30 les tenim a Sants, sense oblidar-nos tampoc de que del 15 al 22 són les de Gràcia. I a part també són festes majors a, una, a 400 o 300 pobles, sobretot en la punta del dia 15, només us he triat alguns pobles que són festes majors aquesta setmana, no la que ve, la que ve serà impossible dir-los a tots. Eh, aquesta setmana són festes majors, comencen aquest divendres a Vigues i Riells, a Praixana, a Vilopriu, a Roses, a Vallsebre... Uh, hi ha la Festa Jova de Pals també, on toquen gratis a la platja els Escatalights el 13 d'agost, a la platja de Pals. Sí. I... Uh, mira quina cara se li ha posat al Jordi, en, en platxeta i Escatalights. Sí. Uh. Sí. És a prop de paraforger, oi? Sí, està molt bé. A més a més toquen els Scatelites amb la Donen Schafer. I els tenia que pendents de... que sempre viuren a Barcelona i no els havia sentit mai. No... És anomenada la reina de Jamaica de l'Escai, que té una veu brutal. Venen cantant femenina. I Llavors ja toquen una sèrie de grups d'Escai i fiesteros de la comarca de l'Empordà. Eh, què més tenim? Tenim també festes a Vilalba Sacerra, a Viure d'Empordà, a Sant Salvador de Guardiola, a Puigpelat Palat, a Valcamp a Sant Just d'Esvern, al Port de la Selva, a Vilobí del Penedès, a l'Albinyana i a la Vall d'en Bas, entre d'altres. Us n'he recollit unes quantes per si voleu fer una mica de, de turf i estero. I bé, la gent de... em sembla no tenim res més. Recordar que durant tot el mes d'agost s'està realitzant a l'Ateneu el cicle Cinema La Fresca, on cada dimecres d'agost a la terrassa s'ofereix sopar popular i pel·lícules... I que el pròxim dimecres, el 12 d'agost, es passa la pel·lícula Agua, de Depa Menta, eh, on a la l'arriba del riu Ganges les vídues hindús viuen reclutades i condemnades a tot tipus de privacions. I les següents pel·lícules seran el 19 d'agost, A l'Otro Lado, i el 26 d'agost, Buda explotó per vergüenza. Argent Sol, Arcega, El Paramola, La Bisbal de Penedès, La Granada... Et fe, et fe, et fins aquí l'agenda i preneu-vos un calma perquè hi ha moltes coses a fer. En un documental quan acaben els tenes forta un monumental. Si estàs tipa de la informació feta espectacle, la invisibilització de la dissidència i la primacia del negoci, subscrite a la directac accidental poc impacte mediambiental dir que fa un temps primaveral quan fa un fred que t' Pots fer-ho a través de la web 3 per correu ordinari o enviant un correu electrònic a subscripció a roba setmenari directe punt info Jo estic subscrit a la directa almenys amb grec el que diuen aquests la informació del comès no vull que la manipulència si així són les coses així vull que me les expliqui Perquè hem decidit no deixar-nos convèncer. He sentit quina veu tan magnífica. Mira, la realitat és aprofitaré per fer-te perquè creuo que és molt sosa aquesta fanka. No, no. I l'he fet a jo, però... i no parlava del rapero, eh, que cantava, sinó de, de la noia que, <laughs> que està aquí present. És present, la Laia. De vacances, és a dir que, clar, com allò de la directa és bon, bon moment o sigui mal moment, perquè no la publiquem ja, però bueno, estem molt contents de fer vacances, eh, ho necessitàvem. Bé, doncs, eh, gràcies per visitar-nos de nou. a hores d'ara no tenim la possibilitat de contactar en directe cada setmana, perquè encara no tenim aquella taula. Jo us espero, eh. Sí, sí, ho sabem. Dijous... Però no tenim aquesta taula que ens permet fer connexions en directe telefòniques, però aviat igual els amics de Palafruxi. Bé, doncs, us els mercenes, els Nosaltres també fem una crida els mercenes, la directa està Si, si apareix per qui us l'enviarem, us el reenviarem. Això, clar, clar. Per tant, I... mercenes del món, eh, Ràdio Pensania necessita diners o com, com a mínim una taula de ràdio i la directa necessita diners o com a mínim un necessit... ordinador, per exemple, un va... ordinador sí. o molts subscriptors. Molts subscriptors també, una... Mira, i ara més acabo de rebre, bueno, un mail d'una gent d'Igualada, d'una una entitat que es diu que la colla, bueno, no sé, no recordo colla però com amb, amb la de roba i que, que deien que les festes majors farien un bingo i que els que l'any passat ja ho van fer i llavors amb el bingo regalarien la subscripció a una persona. I clar, he pensat que això està molt bé. que també dutem que volgui fer bingos solidaris i regalar subscripcions directes estaran, vamos, seran molt, benvingudes. Doncs això, mecenes o subscriptors, no? Qualsevol, sí. I, I dius que heu començat vacances? Vam començar vacances a sí, bueno, finals de juliol vam acabar i ara fins al setembre no tornem a començar i res, a descansar que ja descansar toca. Una mica, tampoc és massa, són tres setmanes perquè a finals d'agost ja haurem d'estar fent llançament del primer número perquè és el 2 de setembre que surt, però bueno, bé, Quants subscriptors teniu ara? Hores I arribem a mil, perquè és una cosa així que va pujant i baixant, hi ha algunes baixes, algunes, clar, el tema de la crisi, hi ha gent que no renova, bueno, són economies precàries la majoria, i, però vaja, també hi ha algunes de solidàries, de tant en tant, és un, sí, no acabem d'arribar als mil, i, bueno, és un, havíem d'arribar als 1.500, o és el que ens plantejàvem, vull dir plantejàvem, el tema està una mica delicat, però vaja... Mm. I després hi el tema de la, bé, de, de, com ho diria, de la distribució ordinària no? de la premsa, que hi ha alguns punts de venda arreu de, de Catalunya, però com que potser no és algo que heu potenciat, potser perquè els canals aquests ordinaris, no? de la premsa doncs, són, diguem, no, no us interessen, no, Clar, no de fet, no, és, és, home, és un problema això de la distribució i de fet hi ha moltíssima gent que mira des d'aquí, també es agraïru, que no no es nota, diguem, o no surten al lloc, diguem, però hi ha un munt gent, però molta, que es dedica a repartir la directa, diguem, voluntàriament per ajudar-nos i que clau nosaltres suportem a uns punts i des d'allà, diguem, hi ha gent que s'encarrega doncs, dels barris o diferents pobles o l'autònoma a les universitats. Vull dir que clau és una feina que costa, no? Sí que hi ha un mínim de distribució, per exemple, aquí a comarques i tal que es fa via MRV, vull dir que és mal menor, o sigui, i al final vam decidir fer-ho així perquè no hi podíem, no ho podíem assumir d'una altra manera. Jo em vaig oferir un dia així voluntàriament de dir, si em doneu una furga, jo un patejo Catalunya o la part mitja part, però no, evidentment no va sortir i també crec que no era massa factible. però Perquè però la és. distribució d'aquesta premsa és a través d'algunes empreses que monopolitzen aquesta distribució no? d'alguna manera? Sí, vor el, el tema no sé eh, com, com va el tema ixxiquioscos i però sí que hi ha ja bastant marder llavors en principi no, clar, també van preguntar altres publicacions i com s'ho feien tal el diagonal el, i jo l'oritaria és que no, no sé massa bé com, com ho fan, però vaja. Alguns sí que opten, per això però també és car o sigui clar, és una cosa que a la directa no podem assumir segons com un distribuïdor d'aquests uh -huh. oficials no? que potser n ni algun mes. però bé no, no és complicat de moment és tot això treball bueno, és molt manual, molt hortes anal igual quecar ques esteven sobran les directes que reu les subscriptores a casa. Doncs clar que quan en tinguem 2.000, en un hipotètic cas no sé si ho podrem fer i llavors potser ja ens of farem en per algú o no ho sé. però però sí sí és plicat. O sigui, bé recordem que aquí berga el punt de venda i distribució és la llibreria Mafalda, que està al Vall, és l'únic punt. i per altra banda donc si no us subscriviu, l'única possibilitat que us queda o de les úniques és venir a ja la llibertari i agir-la que la tenim cada setmana també. Estem subscrits des d'aquí. No? I bé donc eh, com que aquesta setmana no hi ha hagut directa, doncs no ens pots llegir els titulars, però tens alguna alguna coseta per qui alguna notícia bomba? No? Mm. Perquè tu Laia, què fas a la directa? Jo corregeixo i ens la correctora. És sí. la que canvies de de lava tots els textos. No, perquè això és l'edició ah. que hi ha So el col·lectiu d'edició i correcció. és un col·lectiu així que és poc col·lectiu som van bueno, dues persones Clar, això totes canviem coses. Heu eh? dir que és un tema que que tenim i que, bueno, que ens porta alguns problemes a vegades, però bé, no últimament prou bé. L'edició també són feines difícils, eh? de correcció potser no tant, perquè és més així de gramatical, però clar, sí a vegades perquè s'entengui el text canvies algunes coses, si tu no estàs molt informada, pots veure, jo alguna vegada segur que ho he fet, no? de canviar alguna cosa o algun titular i acabes dient alguna cosa que no és del tot veritat, però bueno, en principi amb la confiança en principi preguntes abans de canviar coses molt, molt grosses, no? aquesta és la idea i ho anem fent però clar, també és assatge-error, vull dir que la caguem i que tenim les nostres... Ets d'aquelles, del català estàndard i però aquestes no, coses, no? No et no pensis, jo eh? no sóc gaire purista. No. No? El lo no, no. aquest de Lleida, per exemple, no, no el traieu, no? no el canvieu? No, però no, en principi el tema dialectal jo l'intento conservar i més d'una vegada n'he salvat algunes diguem de gent que no, això ho traiem, no, no, que això és dialectal. Però clar, tampoc hi ha massa gent que, que escrigui així, clar, Mallorca i València diguem, tenim poc, no hi ha corresponsalies ben bé, o Mallorca sembla que sí, però Menorca una mica així de tant, vull dir que, però bé, no, no és bastant fàcil. Com? Cacerres? Heu rebut alguna cosa de Cacerres? Mm. És que ja tenen una llengua pròpia, també. Ah, mm, sí, el no sé. Cacerrensis, un dialecte sí, sí. especial, no, que costa entendre inclús els bargadans, sí. comarca veïna. Molt bé, doncs ets la correctora i també ens consta que has fet alguna cosa en aquesta secció de la directa que es diu el rebost. Sí, jo també era un membre del rebost però vaig abandonar el, el meu company que continua fent el rebost. El rebost seria el que aquest programa és Salut i Bons Aliments, no? una secció mm. en què feu receptes o... Bueno. Sí, una mica vam començar amb la idea de receptes i així, però després també remeis i altres coses, de tant en tant també es fa alguna ruta que vam, vam pensar que també hi havia... Bueno, era un tema no? de, de plantejar rutilles així per sortir i res, ara hi ha més col·laboracions, des que ho vaig dir això jo, doncs Joan Andreu també sa, bueno, la idea nostra també era de doncs, que gent que fa el ratafi, gent que fa, no sé què, doncs, ens fessin les seves i sí que hi ha, hi ha gent que està col·laborant, que està bé. Que... doncs avui ens has, ens has preparat preparat algun en aquest sentit. Ens bé, ho vols fer ara o ens ho fas després? Que prefereixes? Com vulgueu, a mi més igual. Si ja ho tens preparat, aprofitem. I en fas una recepta bona de les teus. Bueno, més que recepta és l'últim rebos de la directa que parlava dels fruits silvestres que ha de fet mallares quan es comencen a trobar no? per, pels boscos i començo a veure. Diu ja en parlàvem la setmana passada. L'estiu és l'època d'abundància, l'estació rica i variada per excel·lència. Les hortes es mostren exuberants i acolorides, carregades de fruits que maduren al ritme lent, però imparable que marquen les hores de llum i les temperatures estivals. Als boscos, les condicions també són òptimes perquè algunes plantes dediquin bona part dels seus recursos a la producció de fruits. Un bon moment per sortir a fer una passejada al capvespre o a primera hora del matí quan el sol encara no abrusa tots els racons i un plit cistell dels sabors i les aromes que ens ofereixen aquests productes de temporada escassos i delicats. Gaudir-los a preu de bosc, quan tot... a peu de bosc, bueno, i a preu també es podria dir perquè eh? diguem que són gratis, quan tot just els hem separat de les branques, es pot convertir en una experiència quasi mística per a les urbanites professionals, abasades a les textures i sabors normalitzats per la indústria agroalimentària. Les maduixeres silvestres inauguren la temporada fruitera a finals de primavera. Pels vols de juny ja les trobem a les vores de camins i als clars de boscos, a les obagues i els reconsumits, des de la vora del mar fins a 1.900 metres d'altitud. Els seus fruits petits, d'una dolçó deliciósament àcida i refrescant, s'amaguen entremaliats a la vista del recol·lector profà. Trobar-los suposa un petit esforç, un canvi d'enfocament i de punt de vista que ens permet endinsar-nos en els secrets del sotabosc. De Gers, Gerdons, Gerdonera o Romaguera, sense punxes, en podem fer dues collites, una a l'estiu i una altra a la tardor. Creixen al Pirineu i alguns punts de la serralada prelitoral i el seu límit de distribució cap al sud es troba al massís del Montseny. S'assemblen a les mores d'Esberzer, tot i que conserven el color vermell quan maduren. Llegerament més àcids que les maduixes són molt usats en rebosteria i per fer melmelades i confitures. Després També hi ha els navius, que es troben entre els 500 i els 2.200 metres d'altitud, a llocs frescos i obacs, principalment al Pirineu. Formen l'estrat aborosiu de boscos de coníferes i rouredes i s'endinsen fins més enllà del límit altitudinal del bosc, el país dels prats alpins. Comencen a madurar entre el juny i el juliol, però no són ben madurs fins ben entrant l'agost, al setembre a l'alta muntanya, quan ja són d'un negre blavós i tenen la carn porpra. El seu sabor agradol és molt preuat per l'elaboració de melmelades i tota mena de dolços. Des de la vora del mar fins a 1600 metres d'alçada trobem les mores, que creixen en llocs més asolats i eixuts, Les que creixen en llocs més soleats i eixuts són més dolces i maduren abans. I en trobarem el juliol de vent negres i ensucrades. Amb la irrupció de la tardor arriba el temps de les cireretes d'argós i dels aranyons i si l'acollida és prou generosa no és mala idea dedicar algunes hores a l'elaboració de conserves que ens permetran regalar-nos part de les virtuts gastronòmiques i nutritives que ens brinda el bosc quan els freds de l'hivern ja ens hagin fet oblidar el color i la llum dels mesos de canícula. Podem congelar els fruits en tàpers ben tancats i embolicats en film alimentari o marinats en aiguardent o anís. Per fer-ne melmelades hem de seguir el principi de tanta fruita com sucre, o sigui, un quilo, un quilo, més o menys, i coure els fruits ben trossejats amb sucre, foc lent, amb un rajuli d'aigua fins que quidin desfets i perdin l'aigua. Remenant sovint, sobretot cap al final perquè no s'enganxi i d'aquesta manera doncs, a l'acció conservant del sucre afegirem l'esterilització prèvia si volem dels recipients buits, no?, de fer-los al bany maria i després ja quan estiguin tancats 15 minuts més bullits i, i ja ho tenim emmagatzemat. i també. Bueno, clar, el tema dels aranyons i que també és bon moment doncs, de fer petxarans i tot el que és... Sí, cal dir que ahir em vam veure d'aranyons. Em vam veure que... A la per tant, sí. potser no d'esperar d'esperar tardor. Mm, però cas. estaven una mica, no? Que els sí. van tastar a l'Urli, mica... massa... mm. però bueno, jo crec que a finals d'agost així sí que ja es pot començar i que n'hi ha un munt, és a dir, que realment es poden fer... Mm. Algú sap com es fa el petxarant, per cert. I tant. Ens ho Agafes un litre d'aiguardent ardent anissat, i poses 101 aranyons 101? 101 o 99 sempre un nombre imparell no, si sí. no, sí, aviam, ara els grills quan canten poden dir quants graus Fahrenheit fa i jo no puc dir que es fa amb 101 aranyons no sabia que eren supersticiós no ho soc, a mi m'han dit que és si, així és, és ciència no? l'anís dolç o sec? l'anís dolç Molt bé. i el deixem curar no? i el deixem curar com a mínim 40 dies sol i serena, que és com es solen fer aquestes coses, i aire. No us passeu amb els aranyons, que no hi ha qui s'ho I no us passeu amb el patxarant, tampoc. Que no hi ha qui suporti la ressaca. Vinga, doncs moltes gràcies, Laia, i res, cançó i cap a una altra secció, que ens en queden dues encara. Un don per la terra i el racó literari. I després de fer el món perdut. Que el vam fer, que fer, fer, perquè tenim uns reporters a Ràdio Pinsenia que són uns alpinistes consumats. Exacte, i entre festa major i festa major doncs sempre trobem algun raconet per anar a fer muntanya també. Avui us proposem anar al Pitx Peric, que és un molt bon pic per fer en aquesta època, que ens toqui una mica la fresqueta, que amb la calor que està fent. I bé... Què us hem de dir, aquest pic? Cal dir, perdona, abans de començar i parlant de fresqueta, que vam estar amb molt pocs graus al món perdut, sí. que ens va ploure i quan vam arribar a dalt, part de la pluja havia sigut neu allà dalt, que encara quedava una miqueta en algun costat. De fet jo vaig sentir a la ràdio que, havien, que havien trobat dues persones prop de la neto amb hipotèrmia i ja patia per vosaltres que no us hagués perdut, hi hagués un met que fa una altra banda, però no en no era vosaltres. No, no érem nosaltres i a més a més, el que sí que podem constatar és que hi havia una gentada espectacular. Sí sí molta gent molt poc preparada, que la gent sembla al Pirineu com si hi preguntem per lavabos i coses d'aquestes, que això també sol passar. On està el lavabo enmig del bosc Macus. No, doncs bé, aquest, aquest itinerari que us proposo avui Eh, necessitarem dos cotxes per fer-lo, tot i que es pot fer en un tornant pel mateix camí que pugem, o sigui que, si voleu anar només amb un cotxe quedeu-vos en la primera part i torneu per on heu fet el Puigperic i ja està. Interessos del, bueno, la durada és de 6.45 hores, farem un desnivell de 1.300 metres que ens podem estalviar uns 300 metres o si sigui agafem un telecadira que està funcionant a l'estació d'esquí de Formigueres i la distància més o menys al voltant d'uns 19 quilòmetres. Quin interès té? Doncs bueno, que el Peric és un dels cims més alts del Capcir i, i sobretot el més bonic, juntament amb el, amb el Carlit, però que em sembla que el Carlit és Cerdanya. És Cerdanya. Vale. I en la seva ascensió es pot gaudir de dues extraordinàries zones de llacs, una a l'ES, que són els estanys de Camporells, declarada Cité Classe per l'estat francès i que trobem abans dels Perics. I una altra a l'oest, la dels estanys de la Vall de la Llosa, no menys espectacular, que trobarem a baixar per l'altra banda. És un cim que s'acosta als 3.000 metres, un 2.811, i per tant l'ambient és del de muntanya. Tot plegat fa que aquest itinerari sigui molt agraït, malgrat que l'esforç tan més intens. Per aproximar-nos-hi, des de Puigcerdà agafem el nacional 116 de l'estat francès cap a Mont Montlluís i a la rotonda d'entrada aquesta població es pren la D118 vers Formigueres i Quillan. A l'entrada de Formigueres amb Esquerres troba la carretera que ens du les pistes d'esquí i aparquem a l'esplanada de les instal·lacions de pista. Com ja us he dit, si podeu fer el tros caminant o podeu agafar un telecadira ja que estan funcionant durant l'estiu, i les recomanacions són les de sempre. Porteu calçat de muntanya, eh, bastanta aigua per veure, tot i que ja, si portem els polvos aquests meravellosos, que no direm marques, doncs podem agafar-la de qualsevol riarol i posar-li salts minerals, doncs hem de saber que l'aigua del Pirineu és molt pobra en salts minerals i que més que hidratar, deshidrata i dona cagarrines. És increïble tant... que l'aigua deshidrati, però és així. Sí, és així, és així. Eh, si volem fer la prova, podem comprar una mica d'aigua destil·ada o veure aigua de pluja i tindrem la mateixa sensació, no fa falta que anem al Pirineu. Bé, des de l'estació d'esquí... Eh... Estic llegint, es nota, no? <laughs> ho llegeixo tal qual. Els uh... mesos de juliol a agost es pot pujar amb el telecadira, ho he dit, fet que ens estalviu uns 300 metres de pujada, bastant dura, i a més a més és la menys interessant del recorregut, Doncs anirem entre cables d'electricitat, canons de neu i això. En aquest cas sortim del pàrquing de les instal·lacions, passem pel costat i després, per sota els cadires, si, jo, si volem anar caminant, i girem a la dreta per agafar una pista que supera una petita elevació. Cal estar atents a no agafar la pista de l'esquerra, apta per cotxes, però que ens faria fer una gran volta. Quan el nostre camí es troba en una pista, pista d'esquí, la seguim cap amb un pel dret fins que sota els remuntadors ens trobem la pista dels cotxes, la seguim a la dreta, en un revolt en deixem una a la dreta i arribem prop a la part superior dels telecadires. Un cop estiguem a dalt de tot de l'estació, a 2.095 metres ja, tirem amunt per la pista que surt a nord-oest, fins a una barrera que impedeix el pas dels cotxes. En aquest tram és on se solen deixar els cotxes quan s'opta per aquesta opció, tot i que el camí està en mal estat. Pocs metres després, a l'esquerra, hi ha uns senyals que ens permeten deixar la pista i seguir per un camí ample i freçat, que entre pins i prats va pujant a la dreta de la carena de la serra d'en Mauri, que és la, és la que estem seguint. Després retrobem la pista, que aviat deixarem, i ja en carena ens acostem al cim d'aquesta serra. El cim, la de la serra d'en Mauri, un cop estem aquí, que estem a 2.412 metres, és un turó amb una fita de pedres amuntegades que ofereix una visió molt bona de la vall de, Llau, de, de Lladura, serra dels, Alava, dels Alarps, perdó, el puig del Pam que la corona, al sud i dels dos perics, això són les vistes que tenim. Seguim pel camí que baixa decididament vers la vall dels Camporells, i aviat veiem davant nostra una munió d'estanys que un dels paratges més vells dels Pirineus. El camí fa algunes giragonces per dirigir-se dirigir entre l'estany gros i els del mig. A mà esquerra es desprèn un altre camí que porta al refugi dels Camporells, que es troba uns 5 minuts al costat de l'estany del mig. Un cop estem a l'estany gros, a 2.250 metres, per tant hem baixat una miqueta, i passem per sota. D'aquí surt la variant 1, que avui no explicarem. Pujem per l'altre costat entre prats per anar a trobar la carena nord-est que baixa del Petit Peric. Quan ja arriba el camí es redreça en un pendent pronunciat que cal agafar-se amb calma. Hi ha ja gairebé el capdamunt, la pujada es fa més suau. Quan ja portem 3 hores i 15 minuts d'excursió arribem al Petit Peric que té 2.690 metres i té una vista ampla i bellíssima, sobretot vers els vessants de Camporells i de les Bulloses. A l'oest tenim el Pic de Peric, que des d'aquí sembla gairebé inaccessible. Per anar-hi, baixem un coll cap a l'oest. Coll entre els dos Perics, 3 minuts i 25, 2.610 metres. Per l'esquerra puja un camí del costat de les Bulloses que es pot fer servir com a variant. Continuem cap a l'oest fins al cim del Peric per un camí que aviat es redreça encara més recte que l'anterior. Puig-Peric, ja portem 4 hores i hem fet. estem a 2.810 metres. La visió s'eixample als quatre punts cardinals. Al sud tenim les Bulloses i darrere tota la serralada i xalpirinenca amb el Puigmal destacat, al sud-oest, els nostres peus, els llacs de la vall de Llosa i darrere el carlit i les muntanyes frontereres d'Andorra, a l'oest. Molt a tocar el Puig de la Portella Gran i més lluny el Pic Pedrós, pic d'Esquim d'Ase i altres cims dels seus voltants. Al nord, el Puig de la Portella Gran, els pics dels Mortiers, el pic de la Baix Baixuda i el Roc Blanc. Una mica més a la dreta, els nostres peus, els llacs de la conca superior de Camporells. La part inferior ens queda tapada pel petit peric. Per baixar ho podem fer per una tartera molt pendent que hi ha a l'oest i que acaba directament sobre l'estany de la Llosa. Però és millor caranejar una mica amb direcció nord-oest cap al puig de la Portella Gran i després baixar per un camí enmig de la tartera per sobre del petit estany blau. Després el nostre camí s'uneix amb un altre procedent de la vall d'Orlú per la Portella Gran. Aquesta vall és espectacular, la Vall també. Sí, també hem anat. Va sí, una altra excursió que ressenyarem. De fet, la d'Endorlu és un, és un del, dels pics més escarpats de, del Pirineu Oriental i té de vies d'escalades i és bastant difícil de fer caminant. Però un dia també proposarem aquesta excursió. I tant. Quan... <coughs> ah quan ja estem a l'estany baix que ja portem 5 hores i ja estem a 2.400 metres cal anar baixant seguint el corrent de l'aigua entre llacs o aiguamolls i prats quan arribem a un abric metàl·lic molt a prop d'un petit estrany allargat a 2.250 metres se'ns ajunta per l'esquerra l'itinerari alternatiu poc després deixem a l'esquerra l'estany de l'Espervé al qual ens podem arribar el camí baixa fins a una zona d'aiguamois i ja a prop de l'estany de la Bullosa on trobem el camí del tur d'Ucapcir o el tur del Capcir, més aviat la... Llavors arribem a la passarel·la, ja portem 6 hores i ja estem a 2050 anem, 2050 metres. Porta el nom de Maurís Martí i es troba sobre el riu de la Tet, que neix al peu de la Grava i que l'inici té el nom del Rec de la Grava, un lloc molt bonic. Continuem, continuem i aviat ens ve a la dreta el GR10, el seguim avall per voltar l'estany de la Bullosa que tindrem sembra, a la nostra esquerra fins al pàrquing de l'hotel a l'hotel perquè hi ha un hotel alli a l'estany de les Bulloses i ara em sembla que a l'estiu si voleu fer el recorregut aquest sencer hem d'agafar un autobús que ens portarà fins a, fins a un pàrquing que hi ha a prop de Mont Lluís, on haurem deixar prèviament el cotxe, si no doncs fem el que el tornem per la mateixa banda que és com ho farem nosaltres mm -hmm. i tornem mm -hmm. per Formigueres, aquesta és la via més fàcil per fer tot i això ens quedarà pendent la tartera aquesta sí, aquesta haurem de baixar un dia sí, també doncs bé, aquesta era la proposta d'avui i bueno, ja, ja està. Fins aquí al Puig Perig, ja us explicarem què tal, perquè us prometem que no fallarem. Últimament no fallem. I realment els que no hagueu vist el Puig Perí, que és un, un cim espectacular, només de veure hi ja, una piràmide preciosa de pedra. I passarem a les incursions literàries. Jordi, ons poses música i passem després. El que vulgueu. Bueno, pues segueixo ja que vaig amb la onda. Pues... Ahir passejant per Camprodon vaig entrar en un estanc a comprar tabac i va caure a les meves mans un llibre que es diu Les Bruixes Catalanes que han editat los llibres del Cuentamiedos però és en català i són històries i agendes de, de bruixes d'aquí i de, de la nostra comarca n'hi ha moltíssimes i una de les coses curioses que per això ho enllaço amb el Tom per la Terra és que molts dels pics que hem fet i que hem proposat excursions que hem fet són llocs on tradicionalment les bruixes havien fet aquella arres. Vale. Estem amb les incursions literàries, eh? Sí, Molt estem en les incursions literàries. Doncs feta la introducció, el tècnic es reivindica. Bé. Vols que et posi música de fons? No, no fa falta. No és gaire Vinga. literari lo d'avui, eh. Ens doncs anem a veure les bruixes catalanes que diuen. Eh, us llegiré un parell o tres de curiositats de, de l'època. Penseu que totes les coses que us llegiré, clau, estan documentades a més a més molts cops sobre documents de la Inquisició i sota tortura. De, de moltes dones remayeres, o que no, no ni, ni això... No. En túnels d'aquests dels que parlàvem amb grillets i altres instruments de tortura. Per tant, si hi ha alguna cosa que no és políticament molt correcta, penseu que ha d'estar tot documentat amb, amb documents de l'època, clar. El temible Pedraforca, us ho he centrat una mica en les bruixes que teníem per quil voltant, o que es deia que teníem per aquí voltant, i en llegendes populars de coses que s'han comentat als pobles. El temible Pedraforca. El Pedraforca és una muntanya de l'alt a la Serra del Cadí, de 2.497 metres d'alçada, amb un cim espectacular, partit en dos per un esboranc gegant que ha donat peu a tot tipus d'històries i agendes fantàstiques. Per exemple, a l'esboranc va segons diuen, un castell de moros protegit pel diable, destruït a la manera bíblica per un exèrcit d'àngels, el SIM també hi va segur, viure... Segur, segur. Sí. El cim també hi va viure un bruixoc que, transformant-se en ocell negre, congregava tempestes de pedra. Home, això... No això sí que podria porca. ser. Això podria perquè ser. una tempesta de pedra la vam tenir just arribant al just cim. Just a sobre, eh? eh? Amb un currículum semblant, tampoc no podia faltar la creença de que era una, un, aquest era un dels punts principals de reunió de bruixes de Catalunya, molt especialment l'última nit de l'any. Segons el costumari català de Joan Amades, al cim del Pedraforca reuneixen la nit de Sant Joan totes les bruixes del Berguedà, del Cadí, de les fonts del Llobregat, de la Cerdanya i altres paratges propers. Hi fan un gran ball i el mestre Boc salta i balla al mitjà de la Rullana. A més, les bruixes entonen les següents cançons. Alfàbrega i valeriana, menta i ruda, salvem tota criatura. Ruda i valeriana, menta i alfàbrega, tot ho cura i tot ho salva. Menta i alfàbrega, ruda i valeriana, salven tota persona nada. Roder i Valeriana, alfàbrega i sàvia, tot el món salven, i el diable la replica. Més val l'orella d'os que ho cura i ho salva tot. Una suposada bruixa de Ripoll, anomenada Jacoba Ricarda, de nom Pallissona, va declarar sota tortura l'any 1619 que el dimoni li havia dit que acudís al pedraforca i per això li va donar uns ungüents. I jo em vaig amb els ungüents sota les aixelles i, estant untada i completament nua, vaig sortir per la Xameneia dient «De fust, fulla, de fust, fulla, jo em dono el dimoni». Altres dites asseguren que els aquelarres succe succeïen exactament a l'enforcadura que hi ha entre els dos pollegons de la cresta de la muntanya. Algunes casades o mares de criatures petites, per poder acudir la reunió de bruixes, deixaven el seu lloc al llit. El, el seu lloc al llit un tronc, i si els petits la cridaven, qui contestava era la saliva que elles procuraven escopir a la terra abans de sortir volant durant la que l'arre acostumaven a bullir un gat negre en una olla gran i cada bruixa agafava un os de l'animal i el tirava a muntanya avall demanant un desig, gairebé sempre carregat de maldat. Molt bé. Com alguna d'aquestes bruixes se li acudeixi tocar el meu gat. <ríe> tots jo estava pensant agafar la bambula que ben negra és i anar-la bullia bullir allà a l'enforcadura, aviam si passa alguna cosa. Com tots, com vosaltres sabeu com a mínim, eh, hi, ha una, hi ha un mas que es diu les eures allí. a a la Rida de Merlès, una mica més a baix de la Molina. Eh, doncs també allà també es veu que s'hi van fer quedar res així. Us explico també una curiositat d'aquest lloc. Les Eures és una masia de la Quart, enclavada en un vell i misteriós paratge proper al Gorg de les Eures. La llegenda segura que no té, no té fons. Doncs tal com ens recorda García de Diego, molts han volgut saber la profunditat exacta del Gorg de les Eures, que també li diuen el pont de les bruixes, a més a més això ha passat fins als nostres dies, i han tirat a les aigües un cordill amb un plom lligat. Han deixat anar després un capdell enorme, però sempre el fil ha baixat i ha baixat sense de tocar el fons. Ja. Yeah. Aquest... No ho hem comprovat mai. No ho hem comprovat, però... Home, una podríem cosa fer... que podríem fer seria anar al cor de les seures a medir-lo. Però esperem-nos al setembre, que ara està ple de... de <ríe> Aquesta masia apareix citada als documents dels processos civils que es van dur a terme entre 1618 i 1620 contra les suposades bruixes del Lluçanès, Jerònima Pons, el nom Joana la Alenegra, condemnada a morir a la forca Sallent, va declarar sota tortura que fou iniciada la bruixeria per, un jove, per una jove anomenada Lies, veïna seva de Puigcordellat, que li va presentar el dimoni en forma d'home al paratge de les Goles. Proper a aquesta masia, immediatament es va abraçar a l'anomenada Lies i la va conèixer carnalment per les parts brutes. A continuació, i segons segueix declarant la torturada, també va, ten va tenir en mi per les mateixes parts brutes, si bé jo no hi vaig trobar plaer i em sembla que llançava alguna cosa freda. Després de fer-li prometre que el, que el serviria com a únic senyor i de donar-li com a penyora una mitja vermella de les dues que duia posades, el dimoni li va dir que mai no li faltaria menjar i que mataria l'amant del seu marit. Sembla que l'objecte de fer-se bruixa era precisament aquest. No obstant, com més endavant declararia, el dimoni no va complir la seva paraula i l'amant del marit va seguir viva. Joana la Negra, que no per això va deixar de ser bruixa, va transmetre els seus coneixements de bruixeria a la seva jove, Felip Esperança Gallifa, abans de morir a la forca. Curiosament, o sospitosament, el propietari de les eures de 30 anys en aquells moments era familiar del sant ofici de la Inquisició. Em voleu un altre? déu nhi A mi m'ha agradat el de... El tros aquell de i va seguir declarant sota tortura, clar, evidentment sota tortura, declares el que vulguin. En tenia una altra de Rovira de Sagàs però la deixem per un altre dia que se'ns està fent tard i us explico una llegenda. De Sagàs? Sí. Uh -huh. eh, però també és una així documentada i tal. Us explico una llegenda. Sí, vale? un moment. I... Ens expliques una llegenda? Sí. Un segon, eh? Venga, va. Uns efectes especials per la llegenda. La llegenda que ara us contaré, tot i que és coneguda al món sencer, té una versió especial als pobles que van des de Begà fins a Tuixent, passant per Vallsebre, Massaners, Saldes, L'Espà, Sorribes, Gòsol, Josa de Cadí i alguns altres que segur ens deixem a l'aigüera però com que en cada un d'ells l'esdeveniment s'explica protagonitzat per un home d'un altre poble, sempre un poble veí, no direm d'on era, entre d'altres coses, perquè tampoc no hem arribat a saber-ho del cert. Mantinguem, doncs, un cert anonimat i direm, això sí, que l'home era un fanferró com espantadís, tot i que molt en secret, o almenys això creia ell. Una nit d'hivern, després de la feina, va coincidir amb uns parroquians a la taverna d'un dels pobles situat al peu de la muntanya del Pedraforca, i es va entretenir més del compte amb amb l'animada tertúlia que allà s'hi celebrava. Primer es va parlar del temps, el mal temps que feia, de les collites i altres coses quotidianes. Però al cap de poc, la conversa animada per un vell que se sabia totes les històries, successos i llegendes de la comarca va derivar cap al tema de les bruixes, les temudes, malèfiques i terribles bruixes del Pedraforca, que celebraven els seus concilia conciliabuls diabòlics entre els seus pollagons o enforcadura en nits com aquella. Tot i que gairebé tots els assistents havien sentit parlar altres vegades d'aquestes proeses, el vell ho va repetir amb un èmfasi especial, un to molt teatral i seriós, atraient l'atenció envers les seves paraules. I va recordar que les bruixes formaven una rotllana i al mig hi ballava el mestre Boc fins a cansar-se'n i després elles no paraven de ballar fins que els ossos axaus les detureraven. I acabada la dansa, es dedicaven a les orgies més descabellades on feien mofa de totes les creences cristianes, piadoses i de les que qualsevol persona que no fos bruixa consideraria sagrat i respectable. També elaboraven complicades pocions que feien servir per arribar a les festes volant pels aires. I altres veuratges amb els que enverina els camps, els ramats i, ai, el que era pitjor, a les persones. Sentien una debilitat especial per ofegar criatures de tendra edat per veure's fins l'última gota de la seva sang. Deien que això les mantenia joves i fortes, perquè no hem d'oblidar que la majoria de les bruixes del cadí eren belles, amb aparença de sac d'ossos, tot i que preferien la canalla. Tampoc no els feia por enfrontar-se a nois ben formats que gairebé mai no en sortien guanyant d'aquestes escaramusses. Total, que parlant i parlant, el temps va passar i el protagonista d'aquesta història va haver de deixar l'animada reunió per tornar al seu poble tot i que no li feia massa gràcia caminant aquelles hores pels camins foscos i llòbrecs, sobretot després d'haver escoltat aquelles històries que posarien els pèls de punta fins i tot al més valent. No va deixar traslluir el sentiment, però els parroquians, al veure que començava a nevar i que la nit era fosca com la gola d'un llop, li va recomanar que vigilés de no perdre's enmig de la ventada. El fanferró va fer un gest de prepotència i fals valor i va començar a caminar cap al seu poble. Però encara no havia fet ni un quilòmetre quan els ànims van començar a faltar-li. La foscor, el mantell de neu al terra, les volves de neu voleiant des de les tenebres, l'odor llestimós de qualsevol animal del bosc, el so dels seus passos, tot, absolutament tot, li semblava macabre i terrible i el mantenia alerta. Per això, quan va notar que algú agafava amb força les parts més baixes dels seus calçons, es va aturar amb sang gelada. Mira que si era una d'aquelles bruixes del Pedraforcat que havia acabat, el seu conciliàbul, i venia a buscar-lo. Mira que si es bevia tota la sang i el deixava fet un sacall. Mira que si això, mira que si allò. Tantes i tantes coses terribles li van passar pel cap en un instant que no li van quedar forces per moure's. I es va quedar tota la nit dret, enmig de la nevada, sense atrevir-se gairebé ni a respirar, no fos que les bruixes, que la bruixa s'anotgés i li clavés les seves dents. Tampoc no va dir res, ni va demanar auxili. Ni es va atrevir a obrir la boca, ni molt menys va tenir el valor necessari per girar el cap i descobrir la seva agressora. I així el van trobar el matí següent els veïns del poble on havia passat la primera part de la nit, dret, al mig del camí, a menys d'un quilòmetre de distància. Estava amb mòbil i fred com una estàtua. I era ben normal, doncs era ben mort. Havia mort congelat, però hi va haver una cosa, un petit detall que va impressionar molt profundament a tots quan el van descobrir, obligant-los a brandar el cap de manera circumspecta. Era un detall que no semblava tan importància, però i tant que el tenia. I és que un dels camals dels calçons del difunt s'havia enganxat a un matoll. A ningú no li va cabra dubte que l'infeliç, més que de fred, havia mort de por. Molt bé, doncs amb aquesta llegenda servida pel Guillem, ja tancarem aquest programa una setmana més, la setmana Tràgica, no sense abans recordar en recordar-nos del nostre tècnic oficial, el Carles, que no està aquí. però Olte o Carlos. però el seu espajarès. El seu esperit està amb nosaltres i especialment avui amb mi, per tant li dedico una cançó. Pinkertons. O no, no et una cançó. Si vols escoltar les teves cançons, vine a tu a fer de tècnic, que nosaltres estem per altres coses. Així que, vinga, una cançó per tanca el programa. Salut.